Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Tenzilul kitabı minə Allahil azizil hakim Bu kitab qüdretli və müdrik Allah'tan nazil edilmişdir İnna Ələl nə iləykəl kitabə bil xətti fəqbudilləhə müxlisən ləhud-din Biz kitabı sənə bir həqiqət kimi nazil etmişik. Sən də dinin yalnız Allaha məxsus olduğuna iman gətirərək, ona ibadət et. Ələ lilləhi d-dinul xalis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 İnna Allah yahkum baynahum fima hum fihi ikhtelifun. İnna Allah la yahdi men huve kalibun kaffar. Doğrusu asl din ancak Allah'a məxsustur Allah'ı qoyub başkalarını özlərinə dost tutanlar Biz onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik deyirlər. Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönətməz. لو اراد الله ان يتخذ ولدا اصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله götürmək fikrində olsaydı xalq etdiklərindən hər hansı birini seçərdi O, pakdır, müqəddəsdir. O, tək olan, hər şeyə qalib gələn Allahdır. Xalaqa səməvəti vəl-ərdə bil-haqq yükəvviru l-leylə aləl-nəhəri və yükəvviru l-nəhər <gülüyor> aləl-leyl Qullun yəcri liəcəlim məsəmmə ələ hüvəl-əzizul O göyleri və yeri bir həqiqət kimi yaratmışdır. O geceni gündüze bürüyür, gündüzü də geciye bürüyür. O güneşi və ayı ram etdi. Onların hər biri müəyyən olunmuş vaxtda da hərəkət edir. O, qüdrətlidir. Bağışlayandır. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min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 Allah sizi tək bir nəfərdən yaraddı, sonra onun özündən zövcəsini yaraddı. O, sizdən ötürü səkiz cüt heyvan indirdi. O, sizi analarınızın bətinlərində, üç zülmət kərsində yaranış ardından yaranışa salaraq yaradır. Bu, sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Mülk ona məxsusdur. Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Siz necədə haqdan döndərilirsiniz. İn təkfur fa inna Allaha ganiyun ankum və la yerda və in teşkuru yerdahu lekum ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات Bilin ki, Allah sizə möhtaj deyildir. O, kullarının kafirlik etməsinə razı olmaz. Əgər şükr etsəniz, buna görə sizdən razı qalar. Heç bir günahkar başqasının günah yükünü daşımaz. Sonra Rəbbinizin yanına qaydacaqsınız. O, sizə nə etdiklərinizi bildirəcəkdir. Həqiqətən o kökslərdə olanları bilir. və izə məsəl insənəzur dəa rəbbəh munibən دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ Qul təmətdəq bi kufrikə min əshəbin İnsana bir zərər toxunduqda Rəbbinə üst tutub, təkcə ona yalvarır. Sonra Allah özündən insana bir neymət verəndə, O, əvvəlcə kimə yalvardığını unudur və insanları, Allahın yolundan çıxartmaq məqsədi ilə ona şəriklər qoşur. Be ki küfrünlə bu dünyada biraz dolan şübhəsiz ki sən cəhənnəm sakinlərindänsən. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يعلمون. Məyər gecə saatlarını səcdə edərək və ayaq üstə duraraq ibadət içində keçirən, ahirətdən çəkinən və Rəbbinin rəhmətinə ümid bəsləyən kimsə kafirlə eynidirmi? De ki, heç bilənlərlə bilməyənlər Eyni ola bilərmi? Bundan ancaq ağıl sahibləri düşünüb, ibrət alarlar. Qul yə ibədiyyənə əmənüttəqü Rabbəkum Lilləzəyənə əhsənu fī həzihiddünyə həsənə və wə ərdullahi vəsiyəh İNNƏMƏ YÜVƏFFƏS SABİRUNƏ ƏJƏRƏHÜM Bİ GƏYRİ HİSƏB Qullarıma mənim bu söz müdir? Ey mənim iman gətirən qullarım! Rəbbinizdən qorxun! Bu dünyada yaxşılıq edənləri yaxşılıq gözləyir. Allahın yaraddığı yer üzü genişdir. Yalnız səbr edənlərə mükafatları hesabsız veriləcəkdir. De ki, mənə dini yalnız Allaha məxsus edərək, ona ibadət etmək əmr olunmuşdur. Wa umirtu li an akuna awwala al-muslimin də müsəlmanların birincisi olmaq əmr olunmuşdur. Qul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim Çünki Rəbbimə ası olsam O əzəmətli günün əzabından qorxaram. Qul illəhə ə'budu müxlisən ləhudini Pək mən dinimi məhz Allaha məxsus edərək, yalnız O'na ibadət edirəm. Fə'budu mə şiqtum min dünih Qul innel khasirin allazine khasiru enfusehum ve ahlihim yevmel qiyameh ala thalike huval khusranul mubin Siz de ondan başka istediğinize ibadet edin. Peki, şübhəsiz ki ziyan çəkenlər Qiyamət günü özlərini və ailələrini ziyana uğradanlardır. Açıq aşkar ziyan da elə budur. Ləhüm min fəvqihim züləlum minən nəri və min təhtihim züləl. Zəlikə yuxəvvifullahu bihi ibadəh. Ya ibadeti Onların üstündə də oddan təbəqələr, altında da oddan təbəqələr olacaqdır. Allah öz qullarını bununla qorxudur. Ey qullarım, məndən qorxun öləvinəcə tənə bu taə əyi yaxmudu hə ənə bu il Allahilə humul buşma fəbəşirraybə. Tağuta ibadət etməktən çəkinib, Allah'a üst tutanlara müjdə vardır. Qullarımı müjdələ, ƏLLƏZİNƏ YƏSTƏMİĞUNƏL QAVLƏ FƏYƏTTƏBİĞUNƏ ƏHSƏNƏH ƏLƏİKƏ LƏZİNƏ HƏDƏHÜM ULLAH ƏLƏİKƏ HUM ULÜL ƏLBƏB O kəslər ki, sözə qulaq asıb onun ən yaxşısına tabi olurlar. Onlar, Allahın doğru yola yönətdiyi şəxslərdir. Ağıl sahibləri də məhz onlardır. Əfə mən xəttə aləyhi kəlimətül azəbi əfə ən tətunqidu mən finnər Haqqında əzab sözü gerçəkləşmiş kimsəni və cəhənnəndə olacaq kəsi Sen mi khilas edeceksen? Lakinin lezîn etteqəv rəbbəhüm lehüm gürafun min fəvqihâ gürafun mebniyyətun tecrimin tehtihəl ənhâr Və'də Allah lə yuhlifu ləhul Lakin Rəbbindən qorxanları üst-üstə tikilmiş, altından çaylar axan otaqlar gözləyir. Bu, Allahın vədidir. Allah vədinə xilaf çıxmaz. Ələm tərə ənnəlləhə ənzələ minə səmə imə ən fil ərd.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 Məyər Allahın göydən yağmur indirib, onu yeryüzündəki çeşmələrə axıqtığını görmürsənmə? Sonra Allah onunla müxtəlif rəngli əkinlər yetişdirir. Sonra onlar quruyur və sən onları saralmış görürsən. Sonra da Allah onları çör-çöpə döndərir. Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün ibrət vardır. فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مَّا يَرَى اللَّهُ Köksünü İslam üçün açdığı və Rəbbinin nura yönətdiyi şəxs kafirlə eyni ola bilərmi? Qəlbi Allahın zikrinə qarşı sərt olanların vay halına, onlar həqiqətən azğınlıq içindədirlər.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 Zalikehudallahi yahdi bihi men yasha ve men Allah sözün ən gözelini ayələri bir-birinə bənzəyən və təkrarlanan kitab kimi nazil etdi. Rəbbindən qorxanların Ondan dərləri ürpəşər Sonra isə Allahı yad etməklə dərləri və qəlbləri yumşalır Bu Allahın hidayətidir Onunla istədiyini doğru yola yönəldir Allahın zəlalətə saldığı şəxsə isə yol göstərən olmaz Fəmin yəttəqi bi vejhihi su'al azab yevməl qiyamə və qilə lizzalimīn zuqū Qiyamət gününün dəhşətli əzabından üzü ilə qorunan kəs möminlə eynidirmi zalimlərə qazandığınızı dadın deyələr. Kəzzəbəlləzīn Onlardan əvvəlkilər də peyğəmbərləri yalançı saymışdılar və buna görə əzab da onlara gözləmədikləri yerdən gəldi. Fa azaqahumullahul khizya fil hayatid dunya wa la azabul akhirati akbar law Allah onlara dünya hayatında rüsvayçılığı daddırdı. Ahiret əzabı isə daha böyükdür. Kaş ki biləydilər. Və ləqəd darabnā l-nāsi fī hāzə l-qur'āni min kulli məsəlin Biz bu Qur'anda insanlar üçün hər cür məsəllər çəkdik ki bəlkə düşünüb dərk edələr Qur'an-ı Arabiyyen ğeyr-i zî'u ve cilla Biz onlara heç bir qüsuru olmayan ərəbcə Qur'an nazil etdik ki bəlkə Allahdan qorxsunlar. Baraballahu mesel er recel فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا bir neçə şerikli ağacı olan kişiyle Tək bir ağacı olan kişini məsəl çəkir. Onlar məsəlcə eyni ola bilərmi? Həmd Allaha məxsustur, lakin onların əksəriyyəti bunu bilmir. Məytun, Əslində, Sən də ölecəksən, onlar da ölecəklər. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ Sonra siz qiyamət günü rəbbinizin yanında mübahisə edəcəksiniz. فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ kəzbə alallahi və kəzzəbə bissidq izjāə əlَيْsə fi cehənnəm məməthən lilkāfirīn Allaha qarşı yalan uyduran və həqiqət ona bəyan edildikdə onu yalan sayan kimsədən daha zalım kim ola bilər? Məyər cəhənnəmdə kafirlər üçün yer yoxdur. Vallazi ca'a bis-sidqi və saddaqə bihi və onu təsdiq edənlər isə əsl müttəbiylərdir. Ləhum ma yashauna 'inda rabbihim zalika jazaaul muhsinin Onlar üçün Rəbbinin yanında dilədikləri hər şey vardır. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur li yukeffir Allahu anhum aswa allazi amilu wa yajziyuhum ajrahum wa yajziyuhum bi ahsan allazi kanu yamalun. Beləcə Allah onların etdikləri ən pis əməlləri bağışlayacaq və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəkdir. Ələy səllahu bikafin abada və xəwfunəka bil-ləzinə min dunihi və men Allah öz qulunu qana etmirmi Onlar isə səni ondan başqaları ilə qorxudurlar Allahın zəlalətə saldığı kimsəyə isə doğru yol göstərən olmaz. O men yehdilahu fə maləhū min mudil. Əlaysəllahu doğru yola yönətdiyi kimsəni də azdıran olmaz. Məyər Allah qudretli intiqam almağa qadir deyilmi Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la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 Əgər sən onlardan göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, onlar mütləq Allah deyəcəklər. De ki, bir deyin görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz, onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi? Ya da, o mənə bir mərhəmət göstərmək istəsə, onlar onun mərhəmətinin qarşısını ala bilərlərmi? 2. E mənə Allah yetər. Təvəkkül edənlər yalnız ona təvəkkül edirlər. Qul yə qəvm əməlu alə məkənətikum inni əmil fəsəv fətə ələmun. De ki, ey qəvmüm, əlinizdən gələni edin, mən də edəcəyəm. Siz tezliklə biləcəksiniz ki, Mən yətiyə əzab yox, xəyəyə əzab yox, əzab yox, əzab edici əzab gələcək? Kim də sürəkli əzaba düşər olacaqdır. İnnə anzəlna عليkə الكitəbəliləs bilhələsə bilhələyək, fəmən ihətədə fələ nəfsəh, vəmən zələ fəinəmə yəzlə عليhə, vəmə anta aləyhəm Biz kitabı sənə insanlar üçün zəruri olan bir həqiqət kimi nazil etdik. Kim doğru yolla geçsə, xeyri onun özünə olar. Kim azğınlığa düşsə, ziyanı onun öz əleyhinə olar. Sən onların müdafiəçisi deyilsən. الله يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَمَا مَوْتُهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى İnne fi zalika Allah ölenlərin canlı ölüm anında ölməyənlərin canı isə onlar yuxuda ikən alır. Ölümünə hökm verdiyi kəsin canını saxlayır, digərini isə müəyyən olunmuş vaxtədək buraxır. Həqiqətən bunda Ağıl sahibləri üçün dəlillər vardır. Əmitə Xzuun iləşuf quul əvələ qənə yəmli kunə şəy əələ yaq. Yosa onlar Allahdan qeyrilərini nimi özlərinə şəfayət etdilər. Te ki? Əgər onlar heç bir şeyə malik deyillərsə və heç bir şey anlamırlarsa, bəs necə olsun? Qul lillahiş şəfaətu cəmiə. Lehumulku's samawati vel ardi bütünlüklə Allah'a məxsustur. Göylərin və yerin hökmranlığı da ona məxsusdur. Sonra siz ona qaytarılacaqsınız. Və izə zikrəllahu <Sessizlik> vahdehu şma'zzed qulubul lazina la yu'minun bil وإذا ذُكِرَ الذين من دونَهُ olaraq xatırlandığı zaman axirətə inanmayanların qəlbini nifrət bürüyür. Ondan qeyriləri yad edildiyi zaman isə onlar sevinirlər. Qulilləhum <Sessizlik> məfətirəs səməvəti vəl-ərd-i əliməl-ğğaybi vəl-şəhədəti ən tətəhkümü bəyna ibədikə fīmə kānū fīhə yaqtəlifun. Dəki, ey göyleri və yeri yaradan, qeybi və aşkarı bilən Allahım! Qullarının arasında baş verən ziddiyyətlərlə bağlı, hükmü yalnız sən verəcəksən. وَلَوْ <Sessizlik> أَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Və bədaləhum minəllahi ma Yer üzündə olanların hamısı və üstəlik bir o qədər də əlavə zalımlara məxsus olsaydı onlar mütləq hamısını qiyamət gününün dəhşətli əzabından qurtarmaq üçün fidiyə verərdilər. Lakin Allahdan Onlara guman etmədikləri bir əzab döyüşar olacaqdır. O bədələhum Onların qazandıqları pis əməllər öz qarşılarına çıxacaq və istihsa etdikləri əzab onları bürəcəkdir. فَإِذاَا مَسَّل إِن سَانَبُررُون دَعَانَثَُّ إذَا خَوََّْلنَاهُ نِعْمَةَ مِنَّ قَالَ إَِّ İnsana bir zərər toxunduğu zaman bizə yalvarır, sonra biz ona özümüzdən bir neymət verdikdə deyir, bu mənə yalnız özümdə olan biliyə görə verilmişdir, xeyr, bu bir imtihandır, lakin onların çoxu bunu bilmir. Qad qaləhəl-ləzīnə min qablihim fəmə əğmə əğmə anhum mə kənu yəksibun Bunu onlardan əvvəlçiler də de demişdilər. Amma qazandıqları şeylər onlara heç bir fayda vermedi. Fəəsâbəhüm seyyəətü mə kəsəbūn والذين ظلموا منها اولئك يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين onlar işlətdikləri pis əməllərin cəzasına çatdılar Bunlardan zalım olanlara da Qazandıqları günahların cəzası yetişəcək və onlar qaçıb canlarını qurtara bilməyəcəklər. Əوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ İnnə fī zəlikələ ayətin liqavmin yü'minun. Məyər onlar bilmirlərmi ki, Allah istədiyinin rüzüsünü bol edir, istədiyinə də onu azaldır? Həqiqətən bunda iman gətirən qövm üçün ibrətlər vardır. Qul yə ibədiyyəlləziyinə əsrafu alə la təqnatu min rəhmətilləh. İnna Allaha yəxsiruz hu mənim bu sözümüdür. Ey mənim özlərinə qarşı həddi aşmış qullarım. Allahım rəhmindən ümidinizi üzməyin. Şübhəsiz ki, Allah bütün günahları bağışlayır o həqiqətən bağışlayandır rəhimlidir və anibū ilā rabbikum və Qabli en yeğtiyekumul azabu thumme la tunsarun. Azab size gelmemişten önce rəbbinizə üs tutun və ona itayet edin. Sonra size heç bir kömək olunmaz. Ve attəbiyu ehsana mə unzilə ileykum. ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب من قبل ان ياتيكم العذاب برتة وانتم لا تشعرون azap size varmadığınız bir halda qəflətən gəlməmişdən əvvəl Rabbinizden size nazil edilen en güzel söze tabi olun. An teقول nefsün ya hasratâ alâ mâ ferrattu fî cenbillâhi ve in kuntule minassâkhirîn. Sonra kimse demesin ki, Allah'a qarşı etdiyim etinasızlıqlara görə vay mənim halıma. Həqiqətən mən dinə və dində olanlara rişxəm edənlərdən idim. Əutəquləu Allah hadani ləkuntum minəl muttaqīn. Ya deməsin əgər Allah məni doğru yola yönəltseydi Mən mütləq müttəqilərdən olardım. Əm Həm də əzabı gördüyü zaman deməsin: "Kaş ki bir də dünyaya qayıda idim, yaxşı işlər görənlərdən olan". Bələ qəd cəətkə ayəti fəkəzzəbtə bihə və istəkbərtə və kuntə minəl kəfirin Xeyr, ayələrim sənə gəlmişdi. Sən isə onları yalan saydın. Təkəbbür göstərdin və kafirlərdən oldu. Və qiyamət günü görəcəksən ki, Allaha yalan danışanların üzləri qara Sən qiyamət günü Allah qarşı yalan uyduranların üzlərini qap qara Məyər cəhənnəmdə tekebbürlülər üçün yer yoktu. وَيُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّءُ لَا يَمَسُّهُمُ السُءُ وَلَا Allah müttakiilere uğurlarına göre nicat verecek. Onlara pislik tokunmayacak. ve onlar kederlenmeyecekler. Allahu haliqu kulli şey'in Allah her şeyin haligidir. O Her şeyi qoruyandır. <gülüyor> Lehu maqalidus samawati vel ard. və yerin açarları ondadır. Məhs Allahın ayələrinə inkar edənlər ziyana uğrayanlardır. Qul əfə qeyrəllahi təmurunni a'budu eyha'l cahlun. Deyici: Mənə Allahdan mi ibadət etməyi əmr edirsiz ey cahillər? Və ləqəd uhiya ilayka və min qablikə lə in əşrəktə ləyhbatən əməlük və lətəkunən minəlxasirin Səmə və səndən əvvəllərə belə vəh olunmuşdur. Əgər şərik qoşsan, əməlim puç olacaq. Və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan. Sən yalnız Allaha ibadət et və şükr edənlərdən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 Onlar Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər, halbuki qiyamət günü yer bütünlüklə onun oğcunda olacaq, göylər isə onun əli ilə büküləcəkdir. O pakdır, müqəddəsdir və onların ona qoşduğları şəriklərdən ucadır.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 Və Allahın istədiyi kimsələrdən başqa göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı öləcəkdir. Sonra bir daha ona üflülən kimi onlar qalxıb baxacaqlar. O əşraqətil arbu binuri rəbbəha və ozu'l kitab və O adi abinnabiyin ve şehidai qıdy beynehum bilhaqqi ve hum Yer öz Rəbbinin nuru ilə işğlanacaq. Əməllər yazılmış kitab hər kəsin qarşısına qoyulacaq. Peyğəmbərlər və şahidlər gətiriləcəkdir. Onların arasında ədalətlə hökm veriləcək və onlara haqsızlıq edilməyəcəkdir. ﻭَﻇُفِّﻴﺖْ <Sessizlik> ﻛُﻞُّ ﻧَّﻔۡسٍ ﻣَّا ﻋَﻣِﻠﺖْ ﻭَﻫﻮَ ﺃَﻋﻠَﻢُ ﺑِﻣَﺎ ﻳَﺴﻌَﻠﻮﻥ. öz əməlinin əvəzi tam veriləcəkdir. Allah onların nə etdiyilərini yaxşı bilir. وَس۪يقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا إِلٰى جَهَنَّمَا زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْغَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا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 Qalu bələ və ləkin haqqat kəlimətül azəbi aləl kafirin Kafirlər dəstə dəstə cəhənnəmə sürüklənəcəklər. Nəhayət ora çatdıqda onun qapıları açıq olacaq və onun gözətçiləri onlara deyəcəklər. Məyər öz içərinizdən Rəbbinizin ayələrini sizə oxuyan və sizi bu gününüzə qoğuşacağınızla xəbərdar edən elçilər gəlməmişdi, onlar əlbəttə gəlmişdi, deyəcəklər. Lakin əzab sözü kafirlər barəsində gerçəkləşdi. QİLƏ DÜXULU ƏBVƏBƏ من خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين اونlara içində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin deyiləcək. Təkkəbürlülərin yeri necə də pisdir. وسيقى الذين اتقوا ربهم الى الجنه تزمرى Həttə idə cəuha və fütixət əbvəbüha və qalə ləhum xəzənətuhə səlamun aləykum tibtum fədxuluhə xalidin. Rəbbindən qorxanlar da dəstə-dəstə cənnətə gətiriləcəklər. Nəhayət ora çatdıqda onun qapıları açılacaq. Və onun gözətçiləri onlara diyəcəklər. Sizə salam olsun, xoş sizin halınıza, əbədi qalmaq üçün buraya daxil olun. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَنَ تَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُنَ شَاءُ فَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ Onlar diyəcəklər, bizə verdiyi vədini yerinə yetirən və bizi bu yerə varis edən Allaha həmd olsun, biz cənnətin istədiyimiz yerində sakin oluruq. Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir. و تَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَمَائِلَكَرِين Ərşi əhatə edərək, Rəbbinə həm dilə təriflər dediklərini görəcəksən, onların arasında ədalətlə hökum veriləcək və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun deyiləcəkdir.